735 hier, Suid-Afrikaanse tyd, of dan Central African Time En jy is by die rechte plek, so my nie weg hardloop nie, jy is by Net Radio SA Net Radio SA en ons webwerf vind jy by www.netradiosa.co.za Herhaal net weer vir jou, www.netradiosa.co.za www.netradiosa.co.za En ek sal jou anbeveel om bykie rond te kyk daar op die webwerf of die webblad hoe jy dit ook al noem Ek sal nou nie so bykie praat oor taalsuibereid En dan kyk jy na al die verskillende inlichting wat daar beskikbaar is soos al die verskillende omroepers wat uitsaai op Net Radio SA en ook die programme wat hulle uitsaai en tye van uitsending maar vir my belangrik ook die archief wat potgooi of in Engels podcast genoem word Sodat dat mens enige tyd kan luister na enige van die programme wat al reeds uitgesaai is Neem kennis daarvan, maar ook ter wille van mense wat jy dalk na die radiostasie kan loerp of lok, dat hulle kom luister, as jy dink dat die radiostasie vir jou iets beteken, speciale geestelike betekenis vir jou het, waarby jy iets jy kan leer, dan is daar seker ander mense wat ook kan leer, En hulle sal nie weet as jy nie vir hulle die webwerf geen nie. Want op die webwerf krij men al die verskillende inlichting eerstes en dan ook die skakels wat jy kan volg om by die radio uit te kom. Om dan in te skakel by ons radio, ons werk ons nou met die internetradio En jy het nie een knopiekie wat jy kan draai, soos jou FM radio hier moet ons by die webwerf inskakel en as mys by die webwerf ingeskakel kan mys vir iemand verduidelik op die webwerf is daar so een klein logo van radio waarop mys kan klik en dan moet mys maar ook piekie geduldig net wacht daarom dit is ook nou weer nie net soos met die radio wat jou anskakel en die klank onmiddellik daar nie mys moet maar so bykie wacht En dan uiteindelik luister jy, dan luister jy saam met alle mense recht die jylle wereld Omdat die internet, radios, golwe dwars oor die jylle ganse wereld uitgesaai word Dit is ons voorrecht Dit is een wonderlijke instrument Om dan aan die Heere Jezus opdracht uitvoer te geef Ons wil graag die woord van die Heere, die goeie nies rondom Jezus Christus, wil ons aan alle mense verkondig. Want daar is net een naam waar door mens gered kan word en dis die naam Jezus Christus. Wat er godsdienst daar ook al op die aarde bestaan, wat nie die christelike godsdienst is, waar Jezus Christus, as die verlosser en zaligmaker voorgehou word, die kan een mens nie gered word nie. Alle paie leie nie na Rome nie, soos sommige mense dink nie. Daar is mense wat van die oortuiging is, dit maak dan die rechtig saak wat die godsdienst jy gebruik nie. Alle paie leie na Rome, jy sal uiteindelik so gered word. Wel, dit kan nie wees nie, want dan zou so die, so die christelike gods die totale al verkeerd wees. Omdat Jezus self gesê het, hy is die weg en die waarheid en die lewe en niemand kom na die vader behalwe door my nie. So ons kan nie, as christene kan ons nie daarvan afweik nie, ons kan nie toegeen nie, daar is nie toegeving om te maak nie. Daarom ons voorrecht om alle mense te nooi, maak nie saak waar die persoene is nie, en hier hierby ons gaan dit nie oor grense nie, ons gaan oor alle grense jyn en alle mure. Hier in Centurion waar ek woon is daar ook een kerk met die naam, die kerk sonder mure, ek gaan nou nie die neenominatie sy naam genie, maar dit is die kerk sy naam, die specifieke lokale kerk dan daar, kerk sonder muur, jy weet ons mense, die is daar name wat hulle gee, boem behalwe die denominatie, het hulle dan ook een naam wat gekoppel is aan daarie lokale gemeente. En ons kerk, as ons dan nou kerk is, want die kerk is ons uitgeroepenis, die woord kerk kom nie eindelijk in die bybel voor nie, daar is nie so'n woord nie, Daar is die woord in die Griekse taal Ekklesia, Ekklesia. Dit is een kombodatie van twee Griekse woorde, ek en kaleo, ek beteken uit en kaleo is roep. Ons is uitgeroepenis, ons uitgeroep uit die wereld uit, om in die koninkryk van die jimmel in te gaan. So alke mens wat aan daar die roep stem en Jezus anvaar is deel van die kerk daarom is dit uh, woord wat by die kerks gewoonig uh, gebruik word die wereldweie kerk en ek is ampers krikkerig om die woord te gebruik wat sommige kerke gebruik soos die woord katholiek katholiek beteken wereldweie dit beteken nie somme net Die roomse kerk nie, die enige kerk wat wereldwijd funksioneer, is a katholieke kerk. Je kan praat van die baptiste katholieke kerk, of van die ng katholieke kerk, bad dit is a voorveruiste dat jy dan wereldwijd moet wees, dat dit nou nie lokaal gewonde is nie. As dit a wereldwije kerk is, dan is dit katholiek. Ek hoop my, ek maak jy die mekaar, jy want rechtig, my intenties is om my te leer, en nie om een persoon dan van die wella van die sloot in te helpen. Ek probeer rechtig my uiterste bes, om jou kennis net aan te vul. Sien hierdie as anvullend, tot die kennis wat jy reeds het. As een mens die waarheid het, dan sal die waarheid jou vry maak. Die waarheid kan nie in een hoek gedruif word die mense, die waarheid ontkom altyd daar die manier van in een hoek gedruif te word. Dit kan net verryk word, dat die mens die volle waarheid sal ken, want die mens weet ons nou, daar is definities oor waarheid, daar is ook oor waarheid wat ek nou wil ingaan hee. Maar die waarheid gaan een mens help en jy sal altyd ons onderscheidingsvermoe hee wat gebore uit is uit die waarheid, dat die waarheid werk werkaampus is een vlitslig, en dat waar die licht is, kan mens ons nou sien, en as die vlitslig nou helderder word, dan betekent dit nou nie, jy het verkeerd gesien nie, dit betekent my net jou visie word nou weier, die licht word nou net groter, elderder sterker, so die draagwaarde daarvan het net vermeerder, en ek hoop dat dit een bykie sal help. Die waarheid staan teen die leun, dit wat verkeerd is, dit wat totaal en al nie waar is nie, wat die onwaarheid is, dit wat die duivel aan mense optis en verkoop. Maar die waarheid, as jy aan die kant van die waarheid is, dan sal niemand jou kan mislein nie, dit kan net toevoeg in waarde, dit al wat dit kan doen. So mens kan luister na wie ook al, die geest van die Heere sy so jy help om te onderskui, of dit deel is van die waarheid al dan nie. En as jy twyfel, is die beste raad, altyd maak jy oore toe. Iemand het ook al gesê, as jy luister na iemand, wat die woord van God verkondig moet jy maar versichtig eet soos wat die mens vis eet, dat jy nou maar die vis eet en die graad nou uitspoeg dis wat dalk ook een manier om dit te stel, maar hoe dit ook al sy, jy is ingestel en ingeskakel hierby net radio SA, en jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai hier vanuit Airene, die staat van vrede Pretoria in Suid-Afrika waar jy jyself ook al mag bevind nou, waar jy sit en luister of staan en luister of loop en luister jy is baie welkom hoor of dit nou hier in Suid-Afrika is en of jy in die buitenland jyself bevind jy is altyd even welkom hoor. jy is my boete en my sisse die oomblik as jy Jezus Christus as jou verlosser en saligmaker angeneem het. Dan word ons boeties en sissies van mekaar en dan gee ons van mekaar om en ons het mekaar lief met die liefde van die Heere wat binnen in ons harte uitgestort word. So, baie welkom hoor. Jy moet rustig sit en luister. Ek hoop jy kan lekker rustig ontspan en rondom myself en die uitspraak van woorde en die kwaliteit van my stem net vir jou sê ek sikkel so bykie met my stem uh, rondom sinus drip wat jy nou ken en dan sitte mens maar bykie met nieuwe effecte ook dan van medekas wat jy daar daarvoor gebruikt dit jy anderseids, gaan dit oor die uitspraak van woorde, wat ons nie altyd die selfde uitspreek nie, en dan gaan dit ook oor taalsuiverheid, sommige mense hou van een suiver taalgebruik, en as jy Afrikaans praat, moet jy suiver Afrikaans praat, en as jy Engels praat, dan moet jy de ander over die Engelse taal bly, en dan is daar ander mense wat jou sal vergewe, as jy jou taal so bykie meng, en net rondom daar die staalzuiverheid vir jy sê, ek het my studies op die Universiteit Stel in Bos, of aan die Universiteit Stel in Bos begin, en ek kan onthou my eerste jaar dat ek daar gesit het, klas gedraf het dan in die Afrikaanse klas, wat een groot groot groot klas was, ek denk allemaal elke student omtrent wat ingeskryf het, vir enige andere fakulteit het ook maar Afrikaans gedoen, en die professor wat daar voorgestaan het, het toe nou vir ons gesê mense, jylle ouwens weet niks van Afrikaans of nie, onthoud dit net waar jy nou ook al school gegaan het en wat hulle jy ook al daar geleer het, alles is verkeerd hehehehe <laughs> hehehe jy, jy moet maar al die goed vergeet wat ons gaan nou vir jou leer wat Afrikaans rechtig is en hoe Afrikaans nou rechtig gepraat moet word en uitgesprek moet word en so meer en so meer ja so daar het ek, moes ek leer van AB Afrikaans het die afkorting het hulle genoem het, het gesê die AB is dan vir algemeen beskaafde Afrikaans nou omdat ek theologie studeer het het ek net Afrikaans ingeneemd en dan nie verder aangegaan met Afrikaans, Nederlands, 2 en 3, en sukke goed nie, maar later op bestaar nie met my lewe het ek toe besluit, ek wil toch maar, een bykie verder Afrikaans, Nederlands doen, en by die universiteit van, van die vrystaat, kan ek onthou, het ek toe nou ingeskryf in die Afrikaans, 2, toe nou daar gedoen, Toe hulle nou, man, julle oons moet nou nie meer praat van A, B Afrikaans nie, algemeen beskaafde Afrikaans nie, want eindelijk wil ons niemand in die gezicht vat, wanneer ons wil begin om te praat van algemeen beskaafde Afrikaans nie, want de arie definitie sluit nou die ander dialekte van Afrikaans of dan registers, hulle het hier nou gepraat van registers ook, soos in streektaal en so meer, of, een register van, mense wat op universiteit, nou klas draf, wat dan ook, een specifieke soort Afrikaans praat, wat nou nie, bekend kan staan as, AB, algemeen beskaafde Afrikaansie, maar hoe dit ook al sy, het ek besef, maar, jy weet, ons het eindelijk nie meer so iets, soos AB Afrikaansie, algemeen beskaafde Afrikaansie, waarmee ek nou, op die universiteit nog geconfronteer is nie in die nederland selfs die Nederlands het een hele klomp Engelse woorde opgeneem in die taal dat ek nou nie meer weet of een mens nog van so iets soos Anglicismes kan praat nie want destijds uh, op Stellenbos het hulle nog gepraat van goed, soos Anglicismus, maar later by die Vrijstaat Universiteit het hulle gesê, nee, wat daar is nou nie meeselke goed, soos Anglicismus nie. Nou, mense, dit wat ek nou aan jou verduidelik het, gebeur ook maar in die godsdienst, en in kerke, en in die samenleving, waar ek nou groot geword het, en jy groot geword het, en jy het geleer, sekere goed is recht, en sekere goed is verkeerd, Later ontdek jy, maar ja al die goed wat jy geding het wat verkeerd is, die is nou skielik recht En al die goed wat recht was, destijds is nou verkeerd So ons is nou rarig in die mekaar spil, waarin ons onszelf bevind Een moeilike soort van bestaan van om te onderskui tussen reg en verkeerd en aanvaarbaar en onaanvaarbaar en so meer En dan ook wil ek nie op mense se trap juis wanneer dit gaan oor die godsdienst nie. Enerzijds moet die mens weer die woord godsdienst, een waie, waie begrip, en dit is eindelijk een universele verskynsel, as een mens wereld godsdienste bestudeer, dan begin jy eindelijk juis met daar die begrip dat, Godsdienst, een universele begrip is, dat alle mense eindelijk godsdienstig is. Al aanbid mense dan ook een klip, of een boomstomp, of een bees, of wat ook al, maar mense wil graag een opperweese aanbid. en dan word dit al een dat die mens dan sê, maar die opperweese is God, en ek moet dan net weet, omdat ons ook, ons in ons Afrikaanse taal het, een woord, wat ons geskip het, en wat ons seker maar van die Engels afgekry het, waar hulle praat van God, want die Engels het een geweldige invloed, maar oor die hele wereld, en ons daar die woord eindelijk maar net so geneem het, en om maar net in Afrikaans uitgespreek, en daarvan God gemaakt. Maar die woord wat ons in die Hebraeuse tekst vind, waar uit die woord nou afgeleid is, en waar vandaan hy in elk geval vertaal is, klink glad nie naast in by soos iets soos God of God nie. Dit is die woord Elohim, En ongelukkig mens, ongelukkig is daar een hele klomp slaggate as gevolg daarvan. En ek is so dankbaar dat ek, somme van die begin af toe ek teologie studeer het, het ek totaal en al verlief geraak op Godse woord. En ek het later besef, hoekom, want God is sy woord. En dit het sê Johannes baie duidelik in sy evangelie waar hy dit aan ons so oordra en sê in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God en in die 14 veertiende vers en die woord het vlees geword en hy onder ons kom woon en daar die woord Logos wat ons het uit die Grieks wat eindelijk Logos is as mens noem die Grieks so uitspreek het een baie diepsinnige betekenis, want het is nou nie precies diezelfde, as bijvoorbeeld die woord Elohim, wat ons in die breus het. Het ook nie diezelfde draagwaite nie, het ook nie diezelfde skakerings van betekenis nie. So om mense te dool of later van klomp dinge wat oor je kan strykel, En vir die rede sit een mens met die, die verskynsel, dat daar meer as 45.000 verskillende denominaties is. En jy kan nou nie denk, wat verwarring dit nou moet skep, en mense is het denken, wat nou denk, dat daar eindelijk net een kerk is, en een kerk is wat reg is, wat dan nou van die rest van die kerke? So, maar ek wil nou nie daarin val nie, ek wil net vir die sê, ek is baie voorzichtig, en ek het respect rechtig vir elke kerk, elke denominatie, elke denominatie wat omself, of kerkgroep, wat omself op die woord van God beroep, vir daar die kerkgroep of denominatie het ek respect. Want het die reg elkeen het die recht om die woord te interpreteer. En daar oor kan ek ook, een bykie later, indien ek dit na my gehewe terugkom, daar oor te praat, oor die interpretasie van die woord. Want dit is rechtig die basis waarop op elke denominatie staan. En hoekom daar so baie denominaties staan? rondom ons in die wereld is. Maar goed, ek hoop jy voel nou rechtig gegroet met al hierdie gepraat van my, en ek hoop nie dat dit jou nou seneweachtig maak, want dit ook nie die bedoeling nie. Wanneer ek met jou praat, is dit rechtig met liefde, en met begrip. Maar, dit is vir my baie baie ernstig, om met jou te praat oor die waarheid en soos wat ek die waarheid verstaan. Ek kan toch nou nie iets anders aan jou verkondig as dit wat ek verstaan. As jy bijvoorbeeld nou in een hof moet gaan getuig en hulle sê vir jou, wanneer hulle jou daar insweer as een getuie, dan sal hulle vir jou sê, hulle sê dit duidelik aan jou voorhou, dat jy moet asjeblief die waarheid praat. En dan kwalificeer hulle dit met die volle waarheid, sê meneer, jy moet asjeblief, boem behalwe die waarheid, moet jy die volle waarheid praat, en dan kwalificeer hulle dit nog verder, en sê, en niks anders, as die waarheid neem, nou ek wil dit aan jou beloof, en sê, by my is dit, prioriteit, dat ek met jou sal praat oor die waarheid, die volle waarheid, en niks anders as die waarheid, maar vanuit my eie verstaan daarvan. Ek kan toch nie namens iemand anders praat nie. So, die oomlik as jy namens iemand anders praat, dan is dit nie meer aanvaarbaar, byvoorbeeld in die hof nie, dan sê hulle, dis oor sê. Jy moet dit sê wat jy, Het, en dit wat jy beleef het, jy moet daar oor praat, nie wat jy by iemand anders gehoor het. En dis wat ek graag onderneem om te doen, na die beste van my vermoe, en jy kan maar net jou geest vertrouw, want jy sal, as jy wederbaar is, een geest van onderscheiding in jou hee, om te weet, of jy hiermee kan saamgaan, al dan nie, daar nuances, wat ek later ook kan verduidelik wanneer ek meer met jou praat oor die DNA in die mense lichaam en hoe dit werk en hoe dit van die begin af toe jy nou magst, maar nog net twee celliekies gewees het en vermeerder het na vier cellen en acht en so meer en so meer wat alles daar binnen in jou DNA gebeur het is verskrikkelijk belangrijk om te weet Anders zou ek dit ook nie met jou wou deel nie, want dit uit te veel informatie, as dit nie een doel het nie. En die doel gaan altyd vir my, oorkoepelend oor die broed van die Heer Jezus. Dit sal jy in my denke aflees, die heel tyd. Dit staan vir my sys een paal water, dit is vir my die kersie op die koek, Dis vir my die kalmenasie van die ganse geskiedenis van die Christelike kerk en van die mense, die lidmate dan van die Christelike kerk. Namlik die voorrecht om deel te wees van die broed van die lam, waarvan jy lees in openbaring hoofstuk 19, daarvanaf vanaf verse 7 en verder. So ek hoop jy kan ontspan nou En jy kan rustig dan achter oor sit Want as een mens gespanne is Dan moet ek jy sê blokkere mens baie dinge Dit is soos boksers wat teen oor mekaar staan En wat nou moet oppas dat iemand om dan nie raak slaan nie Hy ontspan nie vir een oomblik nie want hy moet die hele tyd omself beskerm en so aan. En ek wil he, jy moet rustig kan wees, rechtig waar. Hoop dat dit so kan wees by jou, dat jy rustig en ontspanne kan luister. Ek gaan met jou praat oor die onderwerp van die wet. Die wet. die wet van God en hoe mense daarna kik so twee contrasterende gesteeltes uit die skrif aan jou voorhoud, nie om jou die mekaar te maak nie maar om jou te laat dink en dan sal ek verduidelik duidelik in, daarop probeer kommentaar lewer Goshn tyd wil ek hê jy luister een bietjie musiek. A mighty fortress is our God. God is vir ons 'n vesting, 'n berg vesting. Ingeskakeld by net Radio SA, net Radio SA en jy luister na Dr. Tini Eilers wat uitsaai hiervan af Arini Of probeer uitsaai hiervan uit Arini in Pretoria, Suid-Afrika En weer eens, jy is baie baie baie welkom hierhoor Jy is ook altyd welkom kommentaar te lever, vraag te vraag want as een mens na die vraag vraag nie, dan kan jy ook die antwoord rechtig nie, behalwe as jy na nou myself die antwoorde wil soek, dan nou, is ook welkom dit so te doen. Ek wil vir jou een interessante gedeelte lees uit Matthäus hoofstuk 5, en jy weet ons dat hierdie gedeelte in Matthäus hoofstuk 5 staan bekend as die bergpredikasie, En baie mense wat die skrif interpreteer en ook dan is bepaalde paradigma probeer vind vir die uitleg dan van die skrif. Vergelijk hier die bergpredikasie met Mooses wat op die berg was en by God die wet ontvang het en dit aan die volk moes voorhou So sien hulle dan ook Jezus hier by die berg Dat hy nou ook op een berg is en dat hy hier die bergpredikasie dan aangebied het As geestelike beginsels, beginsels van die koninkryk Nou die 17e vers gaan ek lees of begin lees van Matthäus hoofstuk 5 Nou moet jy mooi luister hoor En dan hou jy so in die achterkop As mens dit nou so kan doen Die wet van die Heere Die wet van die Heere En wat een rol dit vandag nog speel in een mense leven Het dit nog enige relevansie Of is ons by daar die fase nou alreeds verby waar god Godse wet nie meer op ons van toepassing is nie? Kom ons kyk bieke, hier dan vanuit Matthäus hoofstuk 5, Jezus aan die woord, hy sê, moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind neem. Ek het nie gekom om te ontbind, nie maar om te vervul. Nou kom ons denk mykie net vannig aan die woord ontbind. Ons kan daarom uit een woord sekere gedeeltes van mekaar losmaak, net om uiteindelik by die wortel van een woord uit te kom. Dat is gewoonlik gedeeltes wat in die taalkunde as prefikse en suffikse, voorvoegsels en achtervoegsels en invoegsels, bekend staan prefixes en suffikses en infixes. Dit is gewoonlik dan so by een taal soos die Griekse taal en die Hebraaus wat dit nou bykie ingewikkeld maak, maar boem behalwe dit, dit nou ingewikkeld is, helpt dit die mens ook as ruglijne vir die interpretatie van woorde want in Hebrews kan jy nie rechtig een woord interpreteer as jy nie die voorvoegsel en die acht voet achtervoegsels en die invoegsels kan uithaal en net sit met die wortel, so dat jy dan na die bepaalde betekenis, die oorspronkelike as ons die woord kan gebruik, na die oorspronklike betekenis van daar die woord kan gaan, sonder nou voorvoegsels en achtervoegsels, want dit is ook nie maklik om voorvoegsels en achtervoegsels en invoegsels te onderskui as jy nie die wortel ken nie ja, dit is van die paradigmas wat studenten ongelukkig nou maar moet leer en dan moet jy dit nou maar leer sy papagaai maar dit al meneer daar is nou nie ander meneer jy moet dit nou maar so doen maar kom ons gaan nou net weer hier na die Afrikaans toe van Jezus wat sê ek het nie gekom om die wet of die profeete te ontbind, nie, kyk bieke na nou daar die woord, ontbind. Dit wat jy daar in, in die woord vind, gaan dan nou een voorvoegsel wees, en dan die, die stam daarvan wat bind beteken, B-I-N-D, bind, Engels to bind. Dis om vast te maak, om te bind, om vast te maak. Nou, die wet was dus daar om ons vast te maak aan die wet. Vast te maak aan die wet, dat jy nie loop soos wat jy wil loop nie, maar dat jy volgens die wet sal loop, as ek dan die begrip loop kan gebruik. Volgens die ruglijne die ordinansies van die wet, om so dan te leef. Nou sê Jezus, ek het nie gekom om dit te ontbind nie. Ek het nie gekom om jy los te maak, van die wet nie. Ek het gekom om dit te verval. Nou mense, verval betekent, Dat dit een werkelijkheid gewaard het in Jezus Alles het eindelijk in Jezus in vervulling gegaan Al die oud-testamentiese gedeeltes Omdat hy die woord is Moet in Jezus in vervulling gaan Koop jy kan daarmee saam gaan Dat Jezus die vervulling is van die ganse woord Want hy is dan die woord Anders hoe kan Johannes nou sê hy is die woord as hy sê in die begin was die woord, hy begin nie is om te sê in die begin was God nie, hy sê in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en dan die woord het vlees geworden, dis Jezus, die vleeswording van die woord, God wat sigbaar geworden het, hy kom God, en hy sê ek het nie gekom, om die wet en die profete, te ontbind nie, om dit te vervul nou gaan ek verder hy sê want voor waar ek sê vir julle voordat die jimmel en die aarde verby gaan sal nie een jota of een titelkie van die wet ooit verby totdat alles gebeur het nie nou as jy Hebrews leer verskoning, dan moet jy die alfabet leer. Jy kan dit ongelukkig nie anders doen, nie. ek is nou hier bezig met die Arabiese alfabet, en ek moet jy sê, ek het ook net voor ek dit begin, het begin met die Russische alfabet wat moeilik is, maar waarlik, ek moet jy sê, van al die tale, ek het Grieks, Hebraaus, Arameus en Syris, Daar die taal in Syries is ook klein, klein, klein, soos klein, en ek denk dis waar my oor hulle, hulle knouwe weg het, want ek lag vandag myself, ek moet hier, een groep vir groot glas vat, om sommige van die goeikies wat ek geskryf het, toe ek nou nog jonk en mooi was, om dit nou te ontsuiver. Nou, Die Arabische taal is nog ingewikkelder, mense, en dan is dit nog een pretentieus soort van die taal, wat eindelijk een klein letterkie sê het, en dan syke krille aan het, as een soort van een manier om jou te beindruk, of te probeer beindruk, want die letterkie sel, is sommermaak by bitter klein, en dit is nie, nie deel van die haar die en goed wat daar aangesuit is nie. Maar hoe dit ook al sy, ons is hier bezig om te kyk na die vervulling, en die invervulling gaan van die woord, en dat Jezus sê, die wet sal nie voorbij gaan, of dat daar een jota, nou, een jota, is die kleinste letterkie van die Hebraose alfabet, as jy die Hebraose alfabet nou leer, die Hebraose prachtige, mooi, groot letters, dis nie so in mekaar gedrukte goeikies, soos die Syries byvoorbeeld in die Arabiese taal, so die letters neem. is prachtige, mooi oop letters. Dis amper soos iemand met een mooi oop gezicht. Soos hier die Hebraeuse letters. Maar daar is ook een klein letterkie. Die kleinste daarvan is een Jota of een Jod, dan nou in Hebraeus. Wat somme net so een klein vertikale en horizontale streepie is wat mekaar ontmoet. Klein, klein, klein. Maar as jy nou kyk na daar die twee streepies van die jod, is dit een klein kort vertikale en een kort horizontale streepie wat mekaar nou ontmoet, so in een reghoek vorm, dan is een van die streepies so bekend kon staan as een titelkie, dit wil sê, een stikkie van een letter, dit is nie een hele letter nie, dit is een stikkie van hom. Nou kyk nou mooi wat sê Jezus, nee, as, nou, as jy dit nou verstaan en dit nou in, in gedagte hou. Hy sê, want voorwaar, en wanneer Jezus sê, voorwaar moet jy onthou, dit het, Baie, braie prominente betekenis, beteken dit wat hy sê, is van baie, baie belang. Het is belangrijk, dat jy nou se luister, as hy sê voorwaar, Veral wanneer hy twee keer achter mekaar sê voorwaar. Hy sê voorwaar, voorwaar, as hy het twee keer gesê het, moet jy amper al jou antennas laat rechtopstaan. Dat jy nou mooi aandag gee aan nou, wat hy nou sê, <coughs> Voorwaar ek sê vir julle, Voordat die jimmel en die aarde voorbij Nou ons weet die jimmel en die aarde het die einde, Soos ons dit nou vandag ken, Hier die jimmel en hier die aarde gaan verdoen, Daar gaan een nieuwe jimmel en een nieuwe aarde wees, Nou sê die heren, Voordat die jimmel en die aarde verby gaan, sal nie een jota of een tutelkie van die wet ooit verby totdat alles gebeur het, en nou, wanneer is dit, totdat alles gebeur het. Dit is aan die einde, wanneer tyd tot stilstand gaan kom, en hier die aarde soos wat ons om nou ken, en hier die jimmel nie meer gaan bestaan hee. so die wet gaan bly staan tot de einde van die aarde. En dan gaan Jesus ernstiger voort en sê, elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek in die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die jimmele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die jimmele. Jo, nou het jy nie al anders geleer oor die wet nie? Het iemand jou nie al ander goed vertel oor die wet en gesê? Maar die wet het meer op ons vond, is nie meer op ons van toepassing nie, het nie meer betrekking op ons nie, nou wat dan nou van dit wat Jesus hier sê, moet ons dit nou maar uitvee? Maar kom ek lees vir jou ook, wat staan, oor die wet geskryf, in 2 Korintheers hoofdstuk 3, in 2 kom ek blaai bykie daar 1, 2 Korintiers hoofstuk 3 en ons lees hier vanaf vers 3 2 Korintiers 3 vanaf vers 3 en dan moet jy dit nou daar so hou by korinteers 2 korinteers hoofdstuk 3 vanaf verse 3 dalk as jy nou kyk jou vinger daar kan hou ek weet nie betekend sê ek vir mense hou man jy jou vinger daar en dan blaai jy nou na ander gedeelte toe die kan terugblaai en nou na gelaseers toe in gelaseers 3 Nou luister eerst nou na nou, nou, nou Galaties 3, ek weet nie hoe ver ons gaan kom nie, om die tijd amper weer is, oe onverstandige Galaties, weet jylle betover, om die waarheid nie geoorzaam te wees nie, jylle, voor wie sy oe Jezus Christus afgeskulder is, as onder jylle gekruisig, dit alleen wil ek van jylle weet, Het jylle die gees ontvang uit die werke van die wet of uit die prediking van geloof? Is jylle so onverstandig? Nadat jylle met die gees begin het, eindig jylle nou met die vlees. Het jylle verniet so gelei as het maar verniet was? Hy wat jylle dan die gees verleen en krachte onder jylle werk, doen hy dit nie uit die werke van die wet of uit die prediking van die geloof? Net soos Abraham in God gegloe het en het om tot gerechtigheid gerekenis is, jylle verstaan dan dat die wet uit die geloof is Kom ek lees weer, jylle verstaan dan dat die wat uit die geloof is, hulle is kinders van Abram. in die skrif wat vooruit geseen het, dat God die huidene uit die geloof zou rechtverdig het, vooraf aan Abram die evangelie verkondig met die woorde, In jou sal al die volke geseen word, so die wat uit die geloof is geseen kan word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 van die wet om dit te doen nie. En dat niemand door die wet, by God gerechtvaardig word nie, is duidelik. Want die rechtvaardige, sal uit die geloof lewe. Maar die wet is nie uit die geloof nie. Maar die mens wat hier die dinge doen, sal daar door lewe. Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, dier vir ons een vloek te word. Want daar is geskrywe, vir is elf een wat aan een hout hang. in en die Engelse vertaling het daar die woord tree, en het staan ook so die eh, die verwysing van uit die ou Testament, Heer die Hebreeuwse woord eets daar wat beteken een boom. So die seen van Abram na die heidene kan kom in Christus Jezus en dat ons die belofte van die gees dier die geloof kan ontvang. Nou vraag ek nou vir jou, na aanleiding van dit wat ons daar in die bergpredikasie gelees het, oor die wet, en dat Jezus gesê, daar sal nie een letterkie, of een deelkie van die letter voorbij gaan, en dat hy, ons, hy nie gekom het om ons los te maak van die wet nie. En nou staan hier geskryf in die skrif wat vooruit geseen het, vraag nou vir ons en sê, want, amal wat uit die werke van die wet is, is onder die vloek. Want daar is geskryf vervloek is elkeen wat nie bly in alles wat geskryf is in die boek van die wet, om dit te doen nie. En dat niemand door die wet by God gerechtverdig word nie, is duidelik want die rechtverdige sal uit die geloof lewe. En Christus het ons losgekoop van die vloek van die wet, dier vir ons een vloek te waard. Nou vraag ek vir jou, om een bykie te denk hier oor, oor hier die twee begrippe van Christus dit wat staan in Gelaasheers, en dit wat staan in Matthäus, en, jy self te vraag, nou waar staan ek ten aansien van die wet? Hoe moet ek as een Christen na die wet kyk? Het dit nog enige waarde vir my, wat dan van Jezus' woorde aansien, in die bergpredikasie, en wat nou van Paulus' gewoorde daar in Gelaasheers, nou defie, as daar een moore is, die jouw lente, as God wil, en daar is een moore, een zondag, dan om 10 uur, morgenochtend, gaan ek hier oor juis, dan die woord van die Heere verkondig, met hierdie skrifgedeeltes wat ek nou net so aan die orde gestel het, om jou te laat dink daar oor, en sal ek in die prediking poog om hierdie zaak dan vir jou meer duidelijkheid oor te gee. En nou daarmee gaan ek jou dan groot hiervan uit Ayrini in Pretoria, in Suid-Afrika, waar jy dan nou ook al mag wees, of jy hier in een van ons Suid-Afrikaanse dorpe en stede of plaas is, en of jy in die buitenland luister, mag dit vir jou wonderlijke en aangename aand wees, mag jy die, die vrede van die Heer ondervind, wanneer jy slaap, en wanneer jy dink aan God, en die vrede wat hy vir jou geef, as jy saam met hom stap, saam met hom die pad loop. En dan groet ek jou met die vrede van die here Shalom, terwyl ons hier luister na Pieter Koffie, wat vir ons gaan syng. Shalom. is oh. al